La microfon este protul Valeriu întâmpinând audiența emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții cu prilejul lecțiunii G014. Pentru începutul lecțiunii de astăzi vom avea o meditație din versetul 11 al epistolei lui Pavel către Galaten Copitolul 1 numai înainte de a mai citi un nou episod din cartea Cristinei Roi, Adevărata Fericire. Povestitoarea ne face cunoscut astăzi că Daniș. N-a trimis soției sale lucrurile așa cum i-a promis pentru că bătrânul a certat și a zis Crezi tu că ea va mai veni dacă are totul? O să ți-l lase pe băiat și va rămâne liniștită la ea." Oricum, era prea mult de lucru pentru ea. Dacă ea are chef să ne judecăm pentru haine, n-are decât sau ar putea să o trimităm în coace. El va pierde oricum pentru că tu ai vrut să o aduci și ea n-a vrut și dreptatea este de partea ta. Iosco... Plângea înceta după mămica lui. Degeaba născoci daniș tot felul de lucruri ca să-l liniștească. Numai mica Betca era în stare să-l mai potolească, că cel se jucase de multe ori cu ea atunci când mama lui fusese acasă. La moară lucrurile stăteau jalnic. Bătrânul Morar era furios. acuș și era gata recolta și cine să muncească? Nici cu banii grei n-ar mai putea face tocmai o femeie care să secere așa cum o făcea Iudca. Daniș lucra fără chef și de-abia auzea ce însărcinare îi se dădea. Nici cu Imrich nu stăteau lucrurile ca de obicei. Din gura lui nu mai auzeai nici glume, nici înjurături. Când era în fierărie, dădea cu ciocanul și medita și nu mai mergea deloc cu ceilalți tineri. De fapt, nu era așa de posomorât și de absent ca Danish. Dar nu puteai purta nici cu el discuții ca altădată. Când fusese vorba despre lucrurile iutcăi, el a spus atât. A procedat bine că nu s-a întors în acest iad. Să nu credeți că Ian se va judeca cu voi din cauza câtorva cârpe. Ceea ce faceți, vă faceți voi înși vă. Nici cinci femei străine nu se să înlocui pe iudca. Bătrânul Lehoțchi nu se aștepta să de asemenea cuvinte din gura lui Imrich. Poate că s-a certat cu aceea care s-a dus gândi el și început să se informeze în dreapta și în stânga. Iar când domul caută informații, adesea poate să ajungă pe urma adevărului, dar poate și să afle lucruri la care nu se așteaptă. Așa află Rehoțchi că fiul său o curtează pe croitoreasa Hrubic, că se certase din cauza ei cu toți tinerii din sat, pentru că îi scosese pe toți din casa lui Hrubic, ca să rămână singur cu ea, dar că acum nu se mai duce acolo, deoarece ea o îngrijise pe iudca în timpul bolii ei și că acum coase acolo ca să o mai mângâie. Morarul cunoștea fata din vedere, dar că ar fi avut vreo avere, atunci ar fi plăcut nu puțin, dar așa ce să facă cu ea? El auzise că ea își câștiga traiul din cusut și brodat. Dar cine să muncească la câmp? Ei aveau nevoie în casă de o noră care să se priceapă la muncile câmpului și nu de o femeiușcă de paradă. Dar greu se va lăsa Imrich de ceea ce își pusese odată în cap. De nu s-ar certa barem între ei. Dar aceste dorințe erau inutile. Nici nu le trecea prin mintea lui Imrich și Suzanchi să se cepte. Când fata venise în duminica aceea, aflase cum se purtase Daniș cu soția lui și că îi luase chiar și băiatul și se gândise imediat că nu-și mai poate lăsa prietena singură. Așa că luni își luase cu ea de lucru pentru toată săptămâna și după amiază se duse la cei de la Tunovski cu o boccea plină. Iuta îi spusese că Ian le va face murtinovilor podelele. Îți sunt recunoscătoare că nu mă las singură. Nu am de lucru și chiar de-aș avea, tot nu l-aș putea face. O să te ajut pe tine, Suzanca, și în felul acesta o să suport mai ușor ceea ce mi-a dat domnul să îndur. De atunci încolo coseau împreună. Îi scurtau timpul prin discuții și cântări. Suzanca învață învăță pe Iud ca să coasă, iar Iutca, la rândul ei, învăță tot ce știa din Sfânta Scriptură. Și pentru că pe Iudca o durea după scurt timp spatele, așa că nu putea sta asupra lucrului de cusut, îi citea suzâncăi din istoria suferințelor Bisericii lui Hristos din Boemia. Astfel, Iudca mai uită de marea ei suferință, de dorul ei după copil și de grijurile pe care și le făcea pentru el. La amiază venea regulat Imrich și rămânea cu ele o jumătate de oră. Spre seară se ducea în întâmpinarea lui Ian, și tot discutând, se pomeneau deodată că și ajunseră în păduricea cu spini. Și apoi petreceau mereu încă o oră în fața cuvântului lui Dumnezeu și-și imaginau ce frumos vor petrece atunci când vor ajunge acolo sus. De obicei nu erau singuri, căci Ian îi adusese curând când pe unul când pe celălalt dintre frații Murtinov. Între timp, Ian făcea poderele lui Murtinovi. O să-i supere și pe ei... Gândise bătrânul Lehoțchi atunci când îi recomandase lui Andrei: Nu o să treacă mult timp până o să rețină păcatele înaintea ochilor. Dar se bucurase degeaba. Murtinovi nu se enervau așa de ușor ca cei din clanul Lehoțchi. Ian îi plăcu lui Andrei. Îi era drag ca omul să fie sincer și să spună deschis ce crede, și plăcea că Ian îi spunea pe față ce nu-i place, și apoi argumenta pe baza scripturii că nu așa trebuia să fie. Pe lângă aceasta avea încredere în el, știind că acum exista cineva care îi cunoștea marea fericire și care se bucura împreună cu el. Nu-i așa că e drăguță? întrebă el, luându-l la o parte pe Ian și făcând cu ochiul spre Ilenca. Foarte drăguță, confirmă acesta. Știi tu, Andrei, când Dumnezeu a creat lumea și pe Adam, totul era frumos. Dar la sfârșit a făcut-o pe Eva și ea a fost cea mai frumoasă. Da, ai dreptate, femeile sunt cel mai frumos lucru pe lume. Andrei strânse mâna noului camarad. Nu a avut nimic de obiectat atunci când Ian ceru voie ca, după masa de prânz, să citească din Biblie și zise că și străbunii lui Pioș făcuseră cândva lucrul acesta. El nu contrazise cuvintele lui Ian, ba încă se miră sincer și din inimă că acesta încelegea așa de bine scriptura și îl mai întrebă aici și acolo ceea ce era neclar. Și mătușa puse întrebări, ba chiar și Ilenca? Ei nu scăpa niciun cuvințel din acele discuții, iar Pavel Pavel se bucura că găsise în sfârșit un om cu care să poată vorbi despre toate gândurile și întrebările lui tainice. El devoră cărțile pe care le aducea Ian și le luă cu el și în pădure. Din aceste cărți află că existaseră vremuri și mai grele, când omul îi călca și mai tare în picioare pe semenii lui și că totuși trăiau pe atunci și oameni care nu se plângeau, ba chiar întreaga lor viață fusese un serviciu divin. Pavel îl admira pe Ian. El vorbea așa de frumos germana și știa atâtea lucruri din Biblie și din istorie și totuși ce umil om era Pavel înțelese că nu manierele alese și îmbrăcămintea de orășan îi ridică pe oameni deasupra altora, ci înțelepciunea la locul potrivit. În seara de joi se oferise să-l însoțească pe Ian și de atunci îl condusese acasă când unul, când altul dintre frați. Ian lucra întreaga săptămână la ei, căci atunci când poderele fusese răgata, el le vopsi ferestrele și ușile. Andrei nu s-a mai dus vineri la târg, căci se îmbolnăvise una din vacile lui. Putea să-i spună și lui Ian să confecționeze cufărul și în felul acesta va fi cu atât mai durabil. spune te rog, zise Pavel, când mergeam împreună cu Ian vineri seara, cum s-a întâmplat de fapt că un om a început să stăpânească peste ceilalți? Destul de devreme, încă în capitolul 10 din Geneza, citim despre Nimrod. Acesta era un vânător foarte renumit și începutul domniei lui a fost Babel, Erec, acad și Calne. După aceea s-a dus în țara Asur și a construit orașele Ninive, Rehobotir, Calah și în plus Rezen. Și acesta era un oraș mare. Când au început apoi mulți oameni să locuiască într-un singur loc, trebuia să fie unul acolo care să păstreze ordinea. Și astfel a domnit unul peste ceilalți. Și pentru că aveau puțin loc, se asupreau reciproc și tot așa e până astăzi. Tu ai văzut orașe mari și știi câtă nedreptate și păcat este acolo. Ai dreptate, Ian. Și când mă gândesc că Dumnezeu nu i-a creat pe oameni ca să stăpânească unul peste celălalt, atunci văd că nimic din lumea aceasta nu este cum ar trebui să fie. spune ce crezi tu? Cum ar trebui omul să trăiască pe pământ? Că văd că totul este întors pe dos, așa că nici nu mai poți să-ți mai dai seama care cale este bună. Pavel, chiar așa crezi tu? Înseamnă că n-ai citit niciodată capitolul 5 din Evanghelia după Matei și următoarele. Ai să vezi că Fiul lui Dumnezeu a venit, a locuit pe pământ printre oameni, i-a învățat și ce să facă. Dacă toți oamenii ar asculta de cuvintele lui, atunci pe pământ ar fi ca în paradis. Fiecare om ar ierta, ar iubi, n-ar judeca, ar face bine aproape lui său. Dacă toți s-ar servi reciproc în iubire, atunci niciunul nu s-ar mai ridica deasupra celuilalt. Multe lucruri din lume ar putea rămâne așa cum sunt, dar totul s-ar petrece într-un alt fel de spirit. Poporul nu s-ar mai nenoroci prin băutură, nu s-ar mai face procese în tribunale din cauza unei bucăți de pământ, sau a unui cuvânt urât, s-ar face judecăți drepte și fiecare l-ar sfătui pe celălalt în ceea ce ar avea nevoie. N-ar mai exista nici o închisoare, nici case de corecție sau azile de nebuni și nici militari, interveni Pavel, iar acesta ar fi lucrul cel mai bun. Dar, Ian, o asemenea viață n-a existat niciodată pe pământ și nici nu va exista. Căci atunci când Fiul lui Dumnezeu umbla pe pământ, era la fel de rău ca astăzi și de aceea l-au și țintuit pe cruce. Și tu nu știi, Pavel, din ce cauză s-a întâmplat lucrul acesta? Nu, dar tare aș dori să aflu. Uite ce zice Biblia. Nu este niciun om care să fie drept, nici unul măcar. Năzuințele și gândurile inimii omenești sunt rele din vremea tinereții lui. Iar cauza acestei stări este păcatul. Păcatul zace în noi, în păcat suntem zămisliți și în păcat ne naștem. Și cei doi tineri s-au oprit aici o vreme. Pavel oftă lung apoi și spuse, Nu va fi niciodată altfel, suntem oameni păcătoși și trebuie să rămânem așa. Nu trebuie, dragul meu frate, Fiul omului a venit să caute și să salveze ce este pierdut. Știi tu ce zi este astăzi? Întrebă Ian. Astăzi? Da, e vineri. Ei bine, în această zi a murit fiul lui Dumnezeu pe cruce pentru păcatele noastre și sângele său s-a scurs de pe cruce, sânge care poate să spele și să curețe inima ta și a mea. Și apoi este valabil și pentru noi cuvântul care spune Astfel am fost îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, prin har, nemeritat, prin credință, este darul lui Dumnezeu. Ți-am spus de curând, Pavel, că dacă Fiul lui Dumnezeu te face liber, vei fi cu adevărat liber. Astăzi îți spun, dacă El îți curăță inima, atunci vei fi curat înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor și Domnul Isus îți va da Duhul Său cel Sfânt, care te va învăța să trăiești așa cum poruncește El. Și pentru că te face copil al lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt ai puterea să împlinești tot ceea ce cere Dumnezeu, pentru că atunci îți va place ceea ce îi place lui Dumnezeu și vei urâ ceea ce urăște Dumnezeu. Chiar dacă întreaga lume trage la jugul lui Satan, nu este nevoie să tragem și noi și nici nu o să ne mai placă. Cândva, Hristos va veni să domnească pe pământ și atunci oamenii vor trăi așa cum poruncește El. Și va fi ca în paradis Dar noi toți trebuie să ne aducem aportul Pentru ca să se întâmple cât mai repede lucrul acesta Noi ne rugăm vine Doamne împărăția ta Dar un domnitor poate să domnească doar atunci când i s-a predat întreaga țară La fel, nici Fiul lui Dumnezeu nu poate domni Până nu i s-au predat toți oamenii Și nu i-au adus păcatele lor la el Pavel, predătește tu lui el te va elibera pentru totdeauna așa cum a eliberat pe mine și după aceea poți să duci și tu mai departe acest mesaj așa cum ți-l aduc eu ție acum. Voi veți fi martorii mei, zice Domnul Isus, și noi trebuie să aducem mărturie că El ne-a răscumpărat din păcat și că vrea să răscumpere pe oricine. Acum tocmai ieșeau din pădure. Luminați de razele amurgului, murgului stăteau la marginea pădurii. Ian, vrei să spui că Dumnezeu te-a răscumpărat deja? Întrebă Pavel, luându-și privirile de la cerul roșiatic. Da, slavă lui, sunt răscumpărat din păcat, sunt spălat cu sângele care a curs pe Golgota, Dumnezeu mi-a dăruit o viață nouă și veșnică. Fața templarului, luminată de razele morgului, adeverea cu o strălucire luminoasă adevărul acestor cuvinte. Auzian, atunci învați-mă și pe mine cum să vin la el, știi, și eu vreau să mă las eliberat," strigă deodată Pavel. Și eu," răsună în urma lor. Imrich, tu ești?" Da, de-o bună bucată de vreme merg în urma voastră," și tânărul fierar de dumâna cu ei. Voi nu m-ați observat." Ei bine, Pavel a spus că ar vrea să fie eliberat ca să nu mai păcătuiască, iar eu?" Doresc tot mai fierbinte pe zi ce trece lucrul acesta. Știu bine că vreau să fiu împăcat cu Dumnezeu, dar uite, asta e problema, nu știu cum să fac. Pavel nu avusese intenția să se ducă până la Ian Tmnovski, dar ajunse acolo. Și cei doi părăsiră destul de târziu casa lui Ian. Căutaseră adevărul în cuvântul lui Dumnezeu până l-au găsit. Apoi căutaseră în rugăciune iertarea și pacea și le obținuseră, Căci ei credeau. Dumnezeu le dăruise viața cea nouă, eliberată de păcat, pe care o doriseră atât de fierbinte. Fiul lui Dumnezeu îi luase de mână ca să-i conducă pe calea cea îngustă care duce la glorie eternă. De acum îi va conduce pe toți trei, pe Pavel, pe Imrich și pe Suzanka Hrubic. Așa se făcu Că împărăția sau regatul lui Dumnezeu întemeiat tot din oară de Iisus din Nazaret și pe care începuse să-l extindă prin câțiva pescari, s-a extins acum și în colțul acela de țară în care trăia un mesager al cerului, Ioan Trnowski. Dragul meu ascultător, dacă tu n-ai primit stăpânirea Domnului Hristos în inima ta și tu poți face lucrul acesta acum, și primind jertfa Domnului Hristos, care a plătit lui Dumnezeu prețul răzvrătirii tare prin păcat, ai împuternicirea, autoritatea lui Dumnezeu să fii născut din Dumnezeu, să ai Duhul Său Cel Sfânt și prin Duhul Său Cel Sfânt să ai cunoștința și puterea de a trăi liber de păcat o viață nouă. Pot să fie păcătoși în jurul tău cu duimul. Pot să facă ce vor, tu în calitate de copil al lui Dumnezeu, prin Duhul Său Cel Sfânt, poți trăi o viață fericită, echilibrată și nu numai acum, ci pentru toți vecii. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm ascultarea acestui mesaj cu înțelegerea profundă a acestei vești așa de minunate, că prin Domnul Isus Hristos putem să devenim copii ai Tăi și să știm pentru ce ne sculăm dimineața pe pământ, să știm pentru ce ne ducem seara la culcare, să știm pentru ce trăim și să știm pentru ce murim. Vom face toate acestea ca să-ți aducem slavă, cinste și mărire și să împărățim cu tine pentru toți vecii vecilor. Amin. Ce-i răscumpărați la acele manzor aduna Când se citas numele acolo fi Când se volge Cumpăra țărgistră s-o scula cum mântuitorul lor s-ar cucura Când și lui s strânge în cerească patrie Când se cită numele acolo ai fi Când se vă citi Suntem la Galaten, capitolul 2, versetul 11, unde Apostolul Pavel, călăuzit de Duhul Sfânt, ia atitudine împotriva slăbiciunii unui apostol prin cuvintele Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în față, căci era de osândit. Dragii mei, adevărul nu caută la fața omului, oricine ar fi omul acela, oricâte calități ar avea și orice slujbă și rang ar purta. Adevărul este Dumnezeu și El nu se schimbă după împrejurări și oameni. Adevărul poartă în sine toată frumusețea, lumina și fericirea. Nimic nu durează decât adevărul, spune Renan. Și sufletul nu-și poate afla o până nu găsește adevărul. Sfântul Pavel s-a împotrivit lui Petru căci o odeosândit, fiindcă nu umbla drept pe calea adevărului descoperit. Cu toate că Petru era marele apostol care a primit din partea Domnului Sus o alegere deosebită și o slujbă deosebită, cu toate că era socotit uriașul credinței, era om și putea face greșeli. Sfântul Pavel nu s-a intimidat de toate caritățile lui Petru și de popularitatea lui, ci a stat împotrivă când el, prin atitudinea lui, Făcea o spărtură în cetatea adevărului și drumul croit de el, de Petru, ar fi primejduit mântuirea atâtor suflete. Ca să ai curajul adevărului, trebuie o totală lepădare de sine și o alipire desăvârșită de adevăr. Sfântul Pavel nu numai lui Petru i s-a potrivit, ci s-a potrivit tuturor acelora care căutau să amestece apa adevărului cu alte ape. Ba chiar sfătuia pe toți credincioșii să îi se împotrivească și lui însuși, lui Pavel, dacă el, Pavel, nu rămâne statornic în adevărul cel unu singur, descoperit de Dumnezeu, așa cum am văzut la capitolul 1 din Galaten la versetul 18 și 19. Cât de frumos este sufletul care rămâne lângă adevăr și nu îl pe cei mari când aceștia sunt abătuți de la calea adevărului. Spune Beethoven, fă binele oricând, iubește libertatea mai presus de orice și nu trăda adevărul nici chiar în fața tronului. Dacă nu treci de partea adevărului atunci când ai descoperit abaterea, fie din partea ta, fie din partea altora, vei încuraja lucrarea minciunii și mai curând sau mai târziu vei culege roadele amare. Sfântul Apostol Pavel s-a împotrivit pe față lui Petru și a osândit ceea ce a fost de osândit. Și noi să nu căutăm la fața omului, ci să ne împotrivim pe față, indiferent de omul care a produs o abatere de la adevăr. Atunci vom fi binecuvântați. În versetul 12 de la Galaten 2, Apostolul Pavel începe să explice ceea ce s-a produs și motivul pentru care i-a stat lui Chifa în față prin cuvintele. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați prejur. Ah, mare dușman al primirii adevărului și al mărturisirii lui este frica de oameni. Câte suflete au fost nenorocite duhovnicește de acest monstru mâncător de pace, de lumină și de fericire. Ce pagubă mare a produs în ogorul lui Dumnezeu când s-a ivit el. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă, spune cuvântul lui Dumnezeu la Proverbe 29 cu versetul 25. Marele apostol Petru a fost prins în această cursă, frica de oameni, producându-i o însemnată pagubă duhovnicească. El, care știa adevărul limpede, care a căutat să-l aplice practic în viața sa, cât și în viața fraților, el, care avea momente de mare entuziasm în lucrarea harului lui Dumnezeu, tocmai el a căzut în cursa oamenilor. Dar Domnul Iisus, care veghea asupra lui, i-a venit în ajutor, trimițând pe alt uriaș al credinței statornice, pe Pavel, nenfricatul apărător al adevărului, care a stat împotrivă, zguduindu-l cu putere ca să se trezească din somnul vrăjmaș. Și Petru s-a trezit. Frații mei, atunci când Harul lui Dumnezeu v-a dat o lumină limpede în vreo latură a adevărului, când voi v-ați convins puternic de acest adevăr, rămâneți statornici până la sfârșit, indiferent de ceea ce vă vor spune oamenii, veniți de la cine știe ce Iacov. Puneți-vă toată încrederea în Domnul și rugați-vă lui să vă păstreze statornici. Nu vă temeți de oameni, nu deschideți ușa inimii voastre acestui monstru, frica, fiindcă el vă nenorocește, duhovnicește. Dacă știți limpede în cine v-ați încrezut, nu vă temeți, fricoșii nu pot intra în împărăția Harului. Priviți la mari eroi ai credinței, cum au înfruntat cu vrednicie nebănuite chinuri, biruind strălucit pe acest monstru. Sfântul Vasile cel Mare spunea, când este vorba de adevăr, noi ne socotim toate și ne alipim numai de el. Alipirea cu toată ființa numai de adevăr îți dă tărie ca să biruiești frica de oameni și toate împotrivirile diavolului. Petru, sub stăpânirea fricii, făcea deosebire între frați. Să nu facem și noi ca el, ci pe orice suflet pe care Duhul nostru, sub călăuzirea Duhului Sfânt, îl descopere ca făcând parte din ceata lui Hristos, indiferent de grupul în care trăiește, să-l primim și să stăm împreună la aceeași masă. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea mesajului g 014 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu că ne-a chemat și pe noi la aceeași masă împreună cu Domnul Isus Hristos, lăsându-ne cuvântul Său scris, ca să știm bine ce avem de urmat, fiind luminat de Duhul Său Cel Sfânt, care ne dă lumină și nu numai lumină cu privire la ce ne-a lăsat scris, ci ne dă și puterea de a-L împlini. Mulțumind lui Dumnezeu pentru harul acesta lui nespus de mare, dorim din toată inima fiecărui ascultător iubit să se deschidă și să primească toate binecuvântările lui Dumnezeu pe care ni le-a rânduit prin Domnul Isus Hristos, începând cu mântuirea și toate celelalte atât pentru viața aceasta cât și pentru cea viitoare. Amin. I think some.